А як опустились на землю хуртовини, прийшла дівчині біда. І вже не радість, а одні сльози заброніли на її сполоханих віях. Та він мало мав утіх із того солодкого і гріховного зеленооччя. Холодного беззоряного вечора довелося потаємно справити Марію до баби з Нахарки, бо не хотів, щоб у степочки з'явився братик чи сестричка». Тепер би за щастя мав дитячий щевід біля себе. От і нема кому принести з пасіки меду. Нема кому покласти руку на голівку. Нема від кого почути тату. І тепер магазиннику стало жаль Марії, яка десь зникла з своїм горем. Жаль стало і ненародженого життя. Та й себе жаль, що не став при всьому розумі хоча б звичайною людиною. Але не хтось же обкрадав тебе, а сам обкрадав і витолочував свою душу. Ай-гай! Де тепер ті вітряки і червінці кульбаби твого дитинства? Де той спокій душі, що його мав звичайний хлібороб? І коло свого плуга і коло своєї родини. Магазаник відійшов до дерев'яної бездонки, на якій стояв покутній вулик. Отут під бездонкою була закопана частина золота з головами останнього царя. Та й що із цього потаємного скарбу? Навіть ти не бачиш його. А не раз думалось, що буде любуватися ним із Оксаною. Ах, та Оксана, коли б не вона, то певне... Не сталося отак із Марією. Між деревами білими шатами замаячила висока постать конюха Гордія, який до цього часу влітку ходив лише в полотні. Теплий пополодень з дерева ловив промінням і тінями старого, і він йшов між ними, як сама журба. «Ей, діду. Гукнув Магазаник, радіючи, що хоч жива душа забрела в ліси. Старий сов підійшов до лісника, сумно привітався, і навіть у диханні його озвалися болі. Як воно? І сам не знає, про що тепер говорити. Провів онуків на війну, пішли хлопці, мов саме здоров'я, а скільки ж каліцтва наробить із них війна. Видать, немає проклятий Гітлер своїх дітей. Таки немає. Ідіть до худоби, не діду. І на лісничу, і на мою погляньте. Ось сьогодні ніхто не приходив. Старий похилив голову. А хто ж прийде, коли така осмута пішла світом? Ви ж і ночуєте в лісі. Тепер, мабуть, і ночувати буду. Протишли всі мої внуки на війну. Знову земля залишилась на руки старим та малим. Скільки ж у вас було? До призивників дванадцять, як апостолів. Та все-таки на це малювання вийшли. Гордій стягнув силої голови, перетечку картуза, витернув очі і заточуючись по брівне до лісникового подвір'я, а до старих, силих, однегоди, бортів, бо дуже кохався в бортництві. Довго дивився йому вслід на газаник, а потім з басики на манняті шов роззім лівим що вже зблизкувало рожевою ряснотою черешни. З край самого лісу, до якого стікали ще нерозквітлі грячки, він побачив хлопчика і дівчинку. Вони пригінцем збирали суниці, що тепер нагадували йому краплини крові. Почувши кроки, діти підвелися, сторожко глянули на нього. І враз лісник побачив такі до болю знайомі зелені очі, що навіть йому стало лячно. І кучерики так само в'ються біля вух. Невже не промарилося? Так ні. Стоючи перед ним дівчинка, світить зеленою задумою яку потім роки, напевне, занесуть сполох і цар кохання. «Ви ж звідки, діти?» – тихо запитав, жидаючи й боячись відповіді. «Я збавлене!»